Den första kärleken så söd som så. Ja, välkomna tillbaka. Välkomna till Aftonkasten. Nu är vi här igen efter återkomsten. Aftonkasten har liksom uppgått i himlen och kommit tillbaka och frälst världen från dess synder. Fint sagt. Ja, just, det som Jesus. ja, det är snott. Ja. Ja. Ja, jag tyckte det var bekant. Ja. Det är härligt. Vi kommer ha lite fasta punkter. Vi kommer ha såla jinglar som vanligt. Och ja, nu, nu åker vi. Det är en rolig dynamik här nu. Vi har skaffat lite ny teknisk utrustning Vilket möjliggör att vi sitter nu runt ett bord. Och jag inser nu när jag gör det att jag aldrig sett ditt ansikte. Ansikte. ditt ansikte har jag sett ja, en del, du kan sitta på sidan men Johns ansikte jag sitter och tittar rakt i hans ögon nu hon blir lite nervös ja, men, ja. över att, ja där sitter du ja och du ser rakt igenom mig ja, ser ja. det är ingen där är <laughs> jag <laughs> försöker komma in här ja. också för jag flyttade mig för jag kände att, att vi, vi satt på ena sidan du och jag Jens och så satt Jon mitt emot oss som ett som att vi ska förhöra Aa, honom. Ja, det är inte bra. Men därav nervositeten. Ja. Det är nog det här komplexet jag har av att ta, ro ta roderkomplexet. Att du vill ta roder? Äter. Ja, men jag tänker att jag ska, så här, ja, men ja, ska försöka föra det. Mm. Här, det här livet vidare. Helt enkelt. Men jag... Jesus komplex ja. ligger nära Nej, till hans. Men jag vill eh, börja. Kör. För jag har ju lite information om tusenlappen. Ja. Uh, tusenlappen har ju för övrigt, sen uh, tusenlappen introducerades i uh, lyssnarnas värld så uh, har den uh, återkommit i varje avsnitt. <här> Vi pratar om den hela tiden. Uh -huh. <här> jo, men, uh, en tusenlapp som Frida hittade för tre år sedan. Ja, <här> uh, sånt. den är försvunnen. Och jag skickade ju den till Riksbanken, det här alla känner säkert till detta. Så då ringde jag, nu tog jag, jag har för mig att jag faktiskt har ringt till Riksbanken någon gång, men att det inte var, det var fel telefontid eller sådär. sånt där. Men idag ringde jag och kom fram. Och då så säger hon så här, att, har du kollat ditt konto? <går> nej, nej, vadå? Ja, men du får ju se om du har kommit in 900 kronor. Eller nej, hon så här, du får se, har du kommit in 900 kronor? Men det, jag har ingen sån koll, har inte jag min ekonomi. Jag vet inte exakt vad som kommer in och ut liksom. Det är ett konstant flöde av enorma summor. <går> ja. 900 kronor, det är ju ingenting jag vill till. Ja, men och då, så då blev jag... Alltså, herregud, har, har de kommit in? Hon, och då sa de också så här, man är, är det så att det, att det var en riktig tusenlapp så har du fått 900 kronor då har inte de av sig. Utan de bara sätter dem över. Liksom. Så hela, alla de här avsnitten har kanske varit förgäves? Nej, det har de inte, för det har inte kommit in några 900 kronor. Du har gått igenom historiken och det finns inte vid någon punkt en 900 kronor? Nej, men det, det är ju jätteenkelt. Incentrum. Man kollar ju bara så här in, insättningar 900 till 900 kronor. Ja. Då har jag två uttag som jag själv har gjort. Det är allt som finns på 900 kronor. Liksom. Och du, gjorde rätt, du valde rätt tidsintervall också, Ja, ja hela, så länge jag har haft hela bank. Liksom. Ja. <går> det, det finns ända två gånger som 900 kronor har förekommit. Och det då har jag tagit ut 900 kronor. Eller jag har köpt något för Gjorde 400. du det här medan du prat, pratar med henne i telefon? Nej, det gjorde jag direkt efter. För ja. så, du sa att du får höra av dig imorgon. Det är telefontid mellan 8 och 12 om det är något krångel. Så jag får ju ringa dem imorgon nu igen. På telefontiden. 8 och 12? Riksbank, ah. Riksbankens telefon mm. Men Så nu idag, jag blev så intresserad. Jag var inne och tittade på Riksbanken har ju en egen film om sig själva. Webb tv som de kallar det. Jaha. Det var den ni satt och kollade på. Ah, var ja, var den bra. Ja, den var rätt spännande faktiskt. Man var, såhär, vad gör Riksbanken? Vad handlar det om? Och... Men ingenting. Vad alltså, ja, gör du om Riksbanken? Till. Ja, men om finan, finanser. Ah, okej. Okay. Ja, det finanser. hade jag ändå lite koll på. Nej, men, det var det jag tänkte. Nej, men de här till så att peng... Eh, inflation och... Och sen sitter de och bevakar våra tillgångar. Guld till exempel. Är det de... så att eh, det, det är ju en gammal eh, tes, en sanning som har drivit omkring. Kanske framförallt baserad i USA. Eh, som är att alla pengar, alla, alla valuta som är i omlopp finns eh, i motsvarighet i guld någonstans. Att alla Inte som... längre, men det har varit så. Guldmyntsfot. Ja, exakt. Uh -huh. Det, det har varit så, men, men det övergår man för länge sedan ja, Okej, okay, så det är med andra ord Det finns inget stort, stort guldförråd nej. som motsvarar jo, men jag har, för rikdomar, Nej, kanske inte motsvarar, men det mm. finns ett stort guldförråd finns det? Ja, det Vad finns Vad gör vi som är tidigare staten då? Ja, det, jag, det har jag sett på actionfilmer Federal ja, men, Bank Reserve ja, exakt. Ja, ja. Men, Eller, eller oss då ja. Eller oss då, skulle man kunna säga kanske ja, till det och, och sen gör de också, de trycker ju pengar och det är jätte, jätte, jätte hemligt. Hur var och liksom, hur det går till och mm. Just det. Men guldmilsfoten vill jag klargöra för alla lyssnare som undrar. Den övergav vi för länge, länge sedan. Mm. Du säger jag, det med väldigt säkerhet om att ja. du verkligen har kopplat det här. Ja, det har jag inte. Men jag tänker, jag, jag har till och med ett årtal. 1780. Det, skulle, vet, det, låter, det låter bra Gör det. Ja, det, låter det känns tidigt. Det var det var väldigt länge sedan. Ja. Väldigt, väldigt länge. Jag tänker jag, byter, jag drar 1860. Så det det låter det lite, ja. mm. då slutar du med guldminsfoten mm. Oskar den andra. Gud, var du bara... Ja, det kan Visst. det ha varit. Jag köpte det. Mm. det ja. ja. kan okay, googla ja. det sen. Det, Nej, men det så vi att, äh, jag vet lite mer om riksbanken men jag vet lite mindre fortfarande eller ännu mindre om i tusen upp nu då kan man säga. Den morgon när jag föddes då blommade världen den afton när jag dömdes då sjöngen nekte gå Fernando Fernando to jag flydde från vår dim från hyddan under palmen när morgonen Jag har en ett uppföljning en uppfölj, också på ett gammalt tema. Mm. Det här kommer också att kombineras lite med Jens Ingeviv. Jag var på en dejt. Mm. Mm. Och... Då så innan dejten så pratade vi lite och, och, och, och då kom det här upp att jag spelade den här podcasten. Och då sa jag så här inför dejten. Kan inte du, du kan väl lyssna på något avsnitt kanske om du har lust. Så kan du få en liten bild av mig. Innan jag hade, hade träffats alls. Innan vi har träffats alls. Modigt, modigt. att det är lika bra tänker jag. Ja. Det är ingen dölja vem du är. För det kan Nej men du är ju fram. sån här. Ja, mm. ja precis. Mm. Men det är så mycket faktiskt. Nu avvika jag direkt från ämnet mm. här. Men äh, Att... att jag tänker ofta när, när, när lite, lite sämre sidor eller lite problematiska sidor kommer upp i ny, en ny eh, relation mm. alltså när man träffar en ny person eh, att det är lika bra att de gör det för de kommer ja. ändå komma fram det här är den jag är och det är inte helt oproblematiskt <laughs> att, att jag är det kanske men jag är ändå jag är nöjd med det eller slash eh, att jag är det Vad jag, är det för sidor? Eh, nej men min, Jag har ju en, en tendens till vulgaritet Ibland Aha. Jag är ju väldigt frispråkig eh, Och tycker om när det bränner till Och tycker om pff, lite, lite skit ja, Och du ah, blir så. inte om ursäkt då efter. Jag blir inte om ursäkt för det Jag, jag, skäms, jag, jag, jag, jag är ju som sagt ingen skam nej. Eller. Eh, Vilket kan ju framstå Som en som ett smått galenskap Ibland, alltså framförallt med en ny person När man inte har någonting annat liksom. mm, mm. Men då tänker jag så att det är lika bra att det kommer fram För att en sån den personen som jag eller eventuellt ska vara med, som ska leva med, mm. den måste ju gilla de här sidorna. Eller, ja. primärt, eller i alla fall, i alla fall. känna till dem. Då. Ja, men i alla fall de stora som är ändå så pass mm. definierade. Och ifall det inte flyger, då är det så här, ja men då är det lika att det kommer fram nu då. Mm. Eh, det här är den jag är, och jag, eller jag gillar det. Och, uh, ja, jag vad vad med. har det är du för ju... fem sidor som är dina, du får välja fem nu snabbt. <laughs> jag tycker det är mycket bättre att, att ni säger ja. mina fem sidor ja. dåliga sidor då nej, fem sidor Jaha. Eh, eh. nu ska vi se eh, eh, om om <laughs> han gör en gest här nu jag, får... jag försöker, jag försöker om, hitta på att han försöker nå runt någonting jag vet inte vad det är här <här> jag vet inte heller riktigt jag sökte något jag hoppades på jag började med en en så hoppades på att hjärnan skulle haka på <här> eh, gjorde du inte ja. men det är så svårt med de där det är som att säga tre positiva saker om dig själv men, och, och, och, ni vet, sån, sån, ja, jag, jag menar bara inte positiva nu nej jag vet men det är samma så här, ja. skamlös ja, ska, det är det är bra det är bra det är, det är, bra. Det är en eh, det på forskning. båda två mm. eh, jovialisk vill jag säga men det kanske är fel men ändå ganska sorglös. Ja, här kommer den. Rörligt intellekt. Ja. Oh, tack, bruna. Varsågod. Rörligt intellekt, ja. det är det bästa jag vet. Ja, det är underbart. Är det? Ja, men det, det, Jag skriver under, det, det, det har du. Oh, vad glad jag blir. Ja. Ehm, och ehm, ja, ja, du är ju jättekarismatisk. Mm. Jag blir lite generad. Du <laughs> blir det? Ja, det var fyra, faktiskt... va? vi måste säga en till. <skratt> vi har <skratt> alltså skamlös... Sorglös. sorglös. Rörligt inte längre. Perfekt människa. Är. Nej, men jag sa ju inte att någonting i slutet också. Du sa omfång också. Eh, om. Om, <laughs> om någonting. Om. <laughs> Nej, men någonting här. Om eh. Men snäll, snäll. Nej. Jo, <laughs> han också. Jag hoppas. Jag tänkte strax säga. Jag glömde att ingen säger snäll. Jo, men med snäll och de andra fyra egenskaperna. Ja. Snäll i kombination. Jätt... Ja. Okay då men okay. kan ja. man säga älskvärd. Nej det är inte som jag sa oh, nej. Det, nej men det tycker jag är mycket bättre Nej men det är det inte Jag vill ändå Snäll och älskare Jag vill ta bort dem till förmån för eh, livsnytare. Oh. Men jag tar ändå snäll tar jag ja. En snäll livsnytare. <laughs> En snäll <laughs> lyft. Är men, men, var, var, så va, bumlig <laughs> liten... Ja, det är mysigt. <laughs> ja, ja verkligen. Då. Bjuder på te. Ja, fast det var också mm. att skrika obsceniteter ut i luften. Och, ja. Perfekt. Ja. Men vad va, hon hade lyssnat då? Ja, precis. Tillbaka till historien. Hon hade då lyssnat på eh, avsnitt Och hon valde att lyssna på det senaste avsnittet. Alltså innan mm. det nya. Alltså, del 14, striptidsregissören. regissören Just det. Eh. Aha, inte det idag då alltså? Nej, utan Eller? det är gamla. Mm. Ni minns ni att vi pratade om när jag var uppe i Sundsvall eh, och jobbade där. Så ja. pratade vi om den knullande grannen. Ja, för ja. jag har ju också lyssnat på det här avsnittet idag. Det här var ju mm. alltså för er som inte har hört det. Jag, jag, var, jag var uppe i detta. Eh, jag, jag jobbade i Sundsvall och bodde i en lånelägenhet som teatern hade. Det, och det var väldigt... Eh, föregrip inte historien. Och, och jag eh, hade... Det var väldigt tunna väggar. Och jag hade en granne där som upprepade gånger eh, hade... Väldigt, väldigt högt sex med en dam. Men framförallt var det hon då som lät extremt mycket. Om ni backar tillbaka till striptidsregissören så kan ni höra eh, lite inspelat. Eh, Just det, det ja, ja, jag, jag, det. För det var så högt att jag någon gång faktiskt bara satt tryck på rack på min telefon. Och det, ja, det var ju som att de var. Mm. Som liksom mm. man vill visa hur mycket ens, ens partner snarkar. Ja, lite dämst mm. mm. Så andra måste få uppleva ja. det här. Med skillnad då att vi publicerade det här. Ja, och att jag inte känner de här personerna ja. och inte var i samma rum utan i biken och av integritetsbrott här kan man väl ändå säga. Och vi pratade till och med om det var lagligt. Ja, precis det jag gjort. Fast mm. det var det ändå. Ja, det, det, det, det, det får man säga att det var. I alla fall, hon lyssnade på detta och berättade att när hon hörde det första gången så, så, så, så tänkte hon bara, hi hi ja, lite så här roligt. Och sen så lyssnade, gick hon tillbaka till avsnitt. Och där kom det då fram att det här var i Sundsvall. Att den här lägenheten var på högst upp en vinstvåning. För jag berättade också att jag hade en, en porrbutik i, in, mm, längst ner mm, i, i huset. Med pool? Ja precis, mm, med en med mm. poolavdelning. Jag var inte Svens där då. Svens vad hette den? Swish? Ah, skitsamma. Mm. Ja, kom, jag kommer inte ihåg. Och sen kommer också fram vad den här personen... Jag nämnde att jag hade träffat honom i trappuppgången. För jag blev ju helt besatt av de här två, mm. det här paret. Att, liksom, att jag var, var så, in, så insatt i deras eh, privata liksom, kärleksliv. Så... Tänkte jag att jag måste få veta så mycket som möjligt om dem. Mm. Så jag såg honom i trappuppgången en dag. Och sprang ut och sa. Hallå, hallå. Hej, jag bor ju här i tid. Jag jobbar på teatern och hälsade. Och det var därför jag fick på allt det här. Då, liksom. Henne såg jag bara en gång när hon sprang ner trapporna, trappan. Jag sprang fram till honom. Tryckte ansiktet mot den här lilla utkikhålet. Och bara så, jag bara, jag bara, ser vilka men du såg de henne då. Jag såg ryggen på Vad dig. Du hade ett ganska ja. sorgligt ja. liv. Det, det, där uppkänns Det, det låter inte jätte... <hör> <hör> <hör> det enda jag hade var deras, ja. <hör> deras lycka. Uh, ja, nej men det var ganska kul. Hon <hör> säger då att uh, när den här bilden växer fram så inser hon plötsligt att den här personen, det här är hennes ex. Och för att hon, de var tillsammans när han flyttade dit Upp till Sundsvall Hon bodde då i Söderhamn Så hon bodde inte där men Hon var som liksom där. Hon minns lägenheten väldigt väldigt väl Och inser att det jag sitter och lyssnar på här nu Det är mitt ex som Nej, har sex med sin nya tjej Som <laughs> <laughs> hon träffade kort efter att de hade gjort slut Jag menar, vad är oddsen? Oh. Det är helt sju. Du jobbar bra på oddsen visserligen Ja, men, ja, men, ja, men, men, men det är ju helt otroligt. Verkligen. Men vad tyckte hon om det liksom. Det var ja, alltså, henne... hon, hon var ju först på Men herregud, alltså, jag tror, en, en, en, en chock beskrev ja. hon ju. Att det här är helt, helt sjukt, det kan det verkligen vara sant, kan det stämma, liksom. Mm. Blandat med, jag tror att det också fanns en, en viss förslig. Jag ska inte sitta och föregripa hennes reaktioner här, liksom. Men det var ju framförallt bara helt, helt bizarrt. Och en sak som hon också sa var ju. Det ska inte jag eh, prata om för mycket här. Men vi, vi, det här föreningen, vi börjar ju prata väldigt mycket om deras relation då. Och, ja. och liksom, jag, jag vet ju ingenting om den här människan. Förutom hans sexliv. Nu har jag alltså från två år sedan. <laughs> jag vet allt om hans sexuella <laughs> preferenser. <laughs> alltså, har ni pratat om det? Alltså? Ja, ja, men det är klart. Det är naturligt så här. Ja, jag, jag förstår. Bara, är han, var han fantastiskt bra? Tackar på hur mycket hon lät den här tjejen. Ah, jo, så här, var, han, är han så bra? Men det var... Jag skulle påstå att det här var en fantastisk start för oss Ja verkligen, gemensam nämnare med Ja men verkligen, vi, vi kom in på innehåll direkt Ja, innehåll Ja det var verkligen ja, livet ja, När det bär ja. till som mest vill eh, hoppa till eh, en, en punkt. Ja. Så, här, så här kommer det, eh, veckans betyg. Ja. Jag eh, jag har funderat jag har massa olika ämnen, massa olika saker man, man skulle kunna betygsätta och så tänkte jag att ja, ni ska få välja här eh, mellan de olika företeelserna i världen som ni ska få betygsätta. Mm. Men jag landade vid att, för när jag cyklade hem efter det fruktansvärda regnvädret, idag, så cyklade jag genom Haga-parken haga där, förbi haga Och så fanns det två parkeringsskyltar där med dels pastor och klockare stod det reserverad för klockare. Ja. som yrke då helt Just enkelt. det. Mm. Mm. E så olika yrken. Veta. Ja, yrken. Ja. Mm. Mm. E och det kan vara ganska e fritt här, men jag slänger ju med några e saker. Vi behöver ju anteckna det här. Är ju... det hur viktigt det här? Nej, utan bara e är hur lite så här vi skulle vilja vara det. Nej, det är det inte heller, utan bara betyg i allmänhet. Ja. Inte hur viktigare de är för samhället än e sättvis en clown hade kunnat få tio av tio. E och en läkare ett av, ett av tio. Om, om ni nu kände ja, det blir svepande och gött det här. Man får ju mm. tänka riktigt hur mycket vi gillar det här yrket på Ja, sätt. exakt. Mm. Så vi börjar med vi börjar med klockare. För jag, jag blev fascinerad av det själv när med klockare. Och, och det är alltså någon som drar i i, I ringklockan ja, som nu är en elektronisk är knapp <laughs> <och trycker på. laughs> jag vet inte hur mycket hur stor tjänsten är om det är 100 procent <laughs> eller om det är jag så klock, klockan är 75 <laughs> Jag har äh, gått ner på deltid ja. nu. Rätt inte heltid. Och så går ner i tiden. <laughs> alltså, jag ja, men eller, rätt inte heltid. Ja. ja. Men jag ger ja. det en två En två ja. jag är Det är av fem här vi pratar. Ja. Jag gamla säger också då. Två Det finns jag, jag skulle kunna säga att noll att det är inget yrke och, och, <laughs> men det ändå finns en värdighet i Det Det finns något med att säga jag är klocka, Jag gillar det. Det, det låter fint ja Så det är det Två Ja jag, också Aha, två, jag har fyra Du är med här nu Ja, ja. Jag, jag, jag, jag vill vara med Du ja. Jag tänkte på det sist ja. Du fick inte vara med Nej, jag, jag, Det är den var, fyra Ja det är den två fyra. är, det också fyra, en är en klockare, du klockare Vilket yrke vilken, vilken titel Ja det är sant Jag är klockare Det är ordet du tycker om Ja verkligen Men också så det här. Jag tänker att Man måste värdeladda det så mycket Den här klock Knapptryckningen Mm Alltså de står kanske också är experter på klockor, alltså olika ja. vilka typ av ljud Och, och är mm. kring stora, jaktningkyrkor. öka inte till tre. Ja. jag det tror också ett... jag ökar till tre faktiskt för att nu när du börjar prata om det. men tre ja. tre, tre fyra. Ja. Mm. Det är en små smal, smal men... grej när det in på klockor. Ja. Vi, vi byter till, eh, till lärare. Mm. vad ska man säga det är så stort. ja är det lärare. Ja, det är lärare. Ja, lärare lärare. Mm. I skolan. Det kan vara. Ja, jag är ju själv lärare, du mm. alla här. Jag ja, är är faktiskt lärare. Ja. Så vi på ett eller annet. Fem? Femma ser du jag ger den femma. Du är en femma. Det är jättebra viktigt. Det är väldigt provocerande. Det, det, det finns ju utrymme för att förlyssna att bli provocerande ja, här verkligen mm. Mm. Ja. ja, jag säger jag säger fyra. Mm. Det är superviktigt. Men det finns också någonting. Lite massigt med lärare. Ja, det är det kan vi inte. Att det lärarum. Rum, lärarum. Ja. ja, men hela. Och att, någon form av lärling. Lärlingssystemet kanske. Men det är det, att det heter. Lärare. Lärare. Han är ju själva. Ja. Lär, jag ska Lär Det är som så här. Cyklare. Är det, ja. Liksom? Ja, det är... Lärare. Det borde heta något annat egentligen. Va, vad borde det heta? Kanske, ja men typ guide. Guide? guide. <laughs> Schoolguide. Jag har inte coach. coach. <laughs> det är Okej, okay, vi kommer att tappa alla. Okej, okay, John, ja. hur många poäng får lärare? Jag vill ju säga fyra, men det är bara för att jag skäms. Jag säger tre. Ja, jättebra. Mm, nästa. Nästa, då har vi eh, hamnarbetare. Du tar det här rakt i huvudet nu, så ser ja. det på dig. Har du börjat med en bokstav och Så Men, ser du vad som kommer. Ja, det, Man ja. skulle också kunna säga, jag vill gå tillbaka till lärare bara. Så guide guideöppnare. Guide öppnade. Fruktansvärt ord. Men det är en person som öppnar en guide. <laughs> alltså En guide. Nu är det <laughs> någon form av klockare som går in och låser upp dörren ja, Men Guide. Jag, guide. jag, ska, kom, kom, jag ska visa dig det här. Ska jag öppna ja, men jag kan, här. Det är bättre med att en mm. guide eller någon form av eh, kreatör. som Istället för att mm. lära. Ja, men du så lärare. Jag ska lära dig. Mm. Liksom. Ja. En person som lär saker. Ja. Uh, nej jag, mm. jag tycker det är lite osäkt Vad var andra yrket? Jag missade det här Hamnarbetare det ham, ham Jag har ju som bekant en hamnarbetarkropp <går> ja. uh, Vilket får mig med att, att, att Vurma lite för hamnarbetarna Samtidigt som jag Vet ju ingenting om det Och jag tror att som skulle jag hänga de Hamnarbetarna så skulle jag inte alls tycka om dem Tror jag faktiskt inte Jag tror att, att, att taket skulle vara mycket mycket lågt jag tror det skulle vara en hel del strömningar mm. Och både som jag inte skulle skriva under på Nu skjuter jag vilt Ja, jag tror att du skjuter lite för Aha. vilt alltså. ja, Min upplevelse av just hamnarbetare är att det är ganska Det är en ja, ja, ja, men det tror jag <laughs> ja, ja, Men framförallt tänker jag Om du, om du är med strömningar menar eh, Jag tror att det är mycket alltså, Sverigedemokrater tänkte jag tolka in i det Ja, men alltså det, jag tror, Allt från främlingsfientlighet till framförallt en väldigt machokultur och en, en vad heter det, misogynism. Mm. Eh, Misogyna. Ja, eh, som jag inte... Och, och en, ja, en, en allmän så här manlighet som jag inte riktigt är bekväm i. Ja. Så jag Nej. säger, han arbetade två. Två. Mm. Det är märkligt för just den manligheten som, som du kritiserar är också den kroppen som du har gett dig Visst, själv och drönner om ja. lite i någon... <laughs> Men det är bara en bild. Ja. Och den bilden är fin. Ja. Men jag vet... Till skillnad från din bild av hamnarbetare, som ju naturligtvis stämmer. Ja, den är ju verkligen. Ja. Jo, jo. Jo, jo, men det är bara, alltså, det är en fotografisk bild. Ja. Det är en estetisk. Ja, bild, ja jag, jag förstår. Inte, ä, inget, inte ett live. Ja, det är bara helt kroppen. Det är ja, bara jag, kroppen. Ja, men ja, jag har en hamnarbetarkropp. Ja. Att jag, att jag... Kände du eh, att när man ställer dig bredvid. Eh, Anders i Solala mm. din kollega, som ju har de här stora labbarna mm. till skillnad från, du har inte, du har vanliga händer vanliga händer ja. Ja. han har superhänder super och också ännu mer hamnarbetarkropp nej jag upplever inte att han har hamnarbetarkropp nej jag upplever något som mindre än Jens Förutom händerna då? Aha, det gör inte jag. Han har en annan kroppsform. Han jobbar mycket mer med höft. Jag har ett bredare, mycket bredare torso. Alltså ett, ett bröstparti. Han har en ganska stor rygg. Den är, den är rejäl. Aha. Jag skulle inte sätta en annan arbetarkropp. Aha. Han har en annan kropp. Mm. Ja. Jag vet inte riktigt vilken det är. <hör> ja. Nej. Ja. Jag sätter en 4. Eh, Eh, ah. på hamnarbetet jag, jag, jag den en gång en dröm om jag, jag känner ju några som jobbar i hamnen eh, och, och där jobbar fortfarande jag, finns, där ja, mm -hmm. eh, där finns eh, så här system där man eh, blixt eh, heter det och det är någon man ringer in liksom eh, och det där med att lassa på stora mm. kedjor som man hänger på. Och de stora apparater Och de här kedjorna, är, gängerna. Ja, stora. Eh, eller gängerna heter det inte. Ja, nu, nu, länkarna heter det. det här ja. drömmer om? Ja. Är det här är, ja, ju... ja. jag, jag jag känner... är ju en sorts arbetarromantik. Ja, ja, jag är liksom. Jag Jag är liksom. som är fyra som inte internett. Ja, men jag är ju inte det att tror att jag var nej, nej. inte egentligen. jag heller nej. Det... nej du har ju gått andra vägen övergryte barnet som ja. eh, som vandrade ner i eh, i livet har du? det Nej du har du inte men i klättstegen det ja men det har du väl ja. inte ja. egentligen Nej men jag menar mer så här man tror ju att man är något men så är man ja. ju är, förmodligen inte det. Ja jag svettas lite av. nu men det, jag, jag erkänner nog jag har nog lite arbetarkomplex helt enkelt. Ja men det men det, vad ska kommunisten annars ha? Ja, men det ja precis. Det. Ja. Det men men jag, jag, vill, det ingen, jag, jag vill också säga så här, för jag gör också hamnarbetare eh, fyra. Ja. Jag skulle kunna tänka mig, jag skulle nog, jag, det är såklart, för det är mycket män och så, då blir det ju en viss skärgång så här. Men jag tror att det skulle, jag skulle tycka det var roligt att jobba där. Men jag, jag tror inte jag, att det är liksom, bara män och bara industri. Jag, jag tror att det är andra saker än de här tunga sakerna som skapar eh, den macho... Ja, det är klart eh, att det gör det. Men man kan, jag menar är det, så är det ju alltid, är det bara kvinnor eller bara barn eller bara vad det nu är så blir det ju, präglas ju det liksom. Ja. Blandat mm. är ju bäst. Blanda upp, blanda upp. Ja. Men jag blanda tror att jag skulle det. tycka att det var kul faktiskt. Med båt, stora, jättejättestora båt just det där, ett, ett, ett jobba hårt bli smutsig liksom. Jag ska, och så ska man säkert ha, jag tror man skulle ha det är kul, man har roligt tillsammans. Mm. Roligt tillsammans, det är ju viktigt. Nästa, frisör. Ja. Ah. Ett, eh, ett, ett, ett men en etta? Ja. Motivera. Nej, men det verkar... Åh, alltså nu, nu blir det som att åh, nu betygsätter man utifrån om man själv skulle göra det. Jag skulle, det, verkar, det jo, en grej, Det verkar så otroligt jobbigt för, för överarmarna. Tänk att stå så här hålla. hela tiden. eller Hålla, hålla upp. Hålla, åh, den här lilla muskeln här. De står ju inte Nej, men de står, står ju ändå. Mat, eller, Nej inte, är så, inte så, jag blir lite. Ifrån. Vi gör konstiga gester här där man... Ja. Liksom, och håller du harmbogen Men det är ändå så här. Nu håller jag fram händerna här. Som om... Alltså jag håller upp dem lite. Här. Så står så här. Redan nu börjar jag känna hur jobbet är för arm. Efter tio sekunder. Så. Oh, jag måste ta det är nog lite. Så det är inte jättestatiskt. De står ju inte åt det, utan De är ner, upp och ner. Mm. Men det är ändå så här en grej som jag har tänkt på. Det att är ergonomin som det faller, Ja, då. Nej, men och sen också... Nej, men jag, det är verkligen. Ja, ja, ja, men det verkar. Och det verkar. Jag, jag får också på något sätt så säga, är, är det inte lite ena handa, liksom. Ja, alltså det känns som att de de värdeladdar olika hår väldigt mycket, mest för att de måste, liksom. Jag ser att du har en lock här. Vad fan? Mm. Ja. vad är det? Inte, de, de, vad har de för val? Det ja. är deras. Det är deras. Mm. Det är deras, deras, deras verklighet. Ja, om de jag måste... jobbar bara med A4 papper och satt och tittade på dem- och Ja, då hade du på. Nu ja, men precis, till bli... sist har man börjat se mönster men, de här håren som är... Egent... De brukar ha att jag har fin, väldigt fint hår. Ja, det, det är, jag. Med, jag, är som och kirroprakt... Det är klart att de säger att, oj, vad spänd du är. Men det tar, jag, tar jag, fint jag som hård. positivt. Det tar jag som jättenegativt. Det tar jag verkligen Jag vet att du tar det, för jag tycker det är jättejobbigt. Oj, oj, oj, vilken knutare du här. Det är som beröm de säger allt det. du? känner du att det är positivt när de säger att du är Massörerna, ja. Oj, oj, oj. Du är att, så spänd. Som att du är en arbetare. Är du Nej, det, du, det tror jag inte. Utan mer att, i, det upplever att alla... När man, man ser det så här... och vilken knuta. Ja, jag vet. Jag har lidit i livet. jag Det är gött för då kan jag klaga lite. Att det är jag, synd om det. jag tror att de säger det därför. Jag ser det lite negativt. Jag var spänd i det. Det är inte bra. Det ska man inte vara. <här> Nej, precis. Det, det ju... så, så ser jag också det. När jag klippte mig för inte så länge sedan... Då frågade henne lite den tjejen och hur det går till när man blir frisör. Vet du hur det går till eller? Ja, man går på den Jo, men vad gör man där liksom? Ja, jag vet faktiskt inte. Du vet det här med brockan? Nej, jag tänkte så att de de psykologi. Jaha, gör då. På grund av allt det här liksom frisörsnacket. Att människor öppnar upp sig till som sån middaggrad. Det träffar jag en frisör som sa. Men jag ska veta mer om det så fortsätt med den här frågan. Jo, för då får de så här. Jag tror de går ett eller när hon gick gymnasiet då så då, då gick hon ju tre år då under tre år, så har de, då får de docka med jättelångt hår och så får de ha den dockan hela i tre års tid och det den, det, då håller de på att klippa på den dockan då det är Permanen samma docka ja, så de börjar med längre frisyrer i ettan <laughs> det måste ja. de göra. Ja. och så kör de kort frisyrer i trean ja precis och permanent tar de också det är lite oro mig Examen? Ja men de börjar med ja men, ja men de börjar med Det är ju alltså Jan Björklund, vad håller du, ja, du på med? De börjar med långt hår, jättesvåra att klippa upp och permanenta håret, eh du... Och sen i trean mm, de... så gör de här raka av eh, raka håret. Sen när de går ut så har de inte, de har inte hållit på med långt hår på på flera år Nej, Men de inte. har, de har jättemånga ja nej, nej nej utan det är den lockande då med det året. Det är det de har liksom. Det är det värsta jag hört. Nej, men, men sen har de så här, <laughs> de har jättemånga eh, gisseltimmar eller vad det heter, typ som ja, ja. flygtimmar, hur många som helst. Och vad har jag för, för betyg på dem? Jag gav dem en, en etta. Eh, ja Frisörer... Tre. ja jag känner att jag har lite låg, med jag håller kvar den och ja. bara för att det blir ja, jag tar en två två det, det är ett skapat eh, det, det är ett skapat värde ja som, som så mycket annat skulle man kunna ja, säga precis. absolut vad, vad är det? det är därför det är, skapat. Det är viktigt men det är viktigt ja det är, det är viktigt nu kommer något oerhört känsligt. för många av våra lyssnare är det här vi är det också skådespelare Ja, det är ibland vill jag bara säga Ja, ja. Jo, men då det händer ju i alla fall Ja, det händer <laughs> Nej, men det är ju världens bästa yrke eh, SU5 Och mm. det här är inte en, en, en, en eh, Nu kanske jag byter spelregler lite här, men det handlar inte om, liksom, om, de, om, om, om de samlade kåren skådespelare, utan som yrke så är det ju ett fantastiskt yrke Oj, det, är det är ju roligt att leka hela tiden. det är ju roligt att få hålla på, det är ju underbart mm. ja, och när det, är, när det är bra så är det ju fem jag vill också ge det högt för det är ju ja, väldigt roligt men det är, det är också väldigt problematiskt det är ju ett jättejobbigt yrke ja. jag ger det tre ger jag jag, tycker, alltså jag har spelat i en PS nu och du ser haft jätteroligt. Du är jättebra pjäs. vad det verkar. Eh, men men jag, jag slås ju ganska ofta av att jag gör ju ingenting. Jag går, jag går och jag säger ord som någon annan har skrivit ner och så eh, tittar jag åt ett håll. Det är ju framförallt den pjäsen som du upplever det här. Med jo, men jag kan känna samma. Eh, jag vet, någon recension för 2009. Ja men det var den här Money, Money, Money. Och så var det någon som skrev, någon, någon hypad person. Eh, som skrev att man såg att alla var fullständigt närvarande exakt hela tiden. Och jag vet ju att det var lögn. Jag satt och tittade här. Jag tittar ut på blickarna och det är, vad, ska, vad ska vi göra idag. Precis den pjäsen handlade jag sett. Liksom. Men det, det där men det är ju kanske... spännande. Jag, jag skulle kunna tala mig så varm om detta. Det är ju, som sagt, det är ju, det är ju skråt i vad vi gör här. Men det, det som du beskriver kan ju också vara... Det är ett svårt uttryck med närvaro. Det som du beskriver mm. kan ju också vara ja, närvaro. Att det du gjorde just då, det berättade precis det vi ville du skulle berätta. Och de handlingar du utförde, eh, de... De, de var helt i enlighet med, med, med estetiken. Ah. Eh, och att det kan finnas ett otroligt värde i att inte göra så mycket. att kunna Sen beror det på liksom hur det valet... Det är något man pratar väldigt mycket om. Eh, Huruvida skådespelaren är konstnären eller inte. Det kan ju mm. vara så att du blir bara tillsatt exakt vad du ska göra. Du är som en docka. Titta dit, gå dit, gör så. Då, och så kan du utför det, men då är det ju en hantverkare. Ja, men så, det har jag aldrig eh, känt upplevt, men jag är också jag kan uppleva att det finns en, en jättefördjugenhet i skrået ändå, eh, som man pratar om att eh, om man tar bågen från liksom folkistiden när man pratar om man, för då var det i alla fall när jag på folkis, folkhögskola eh, att det var så här, ja men man då var det inne att man, man skulle vara den här karaktären liksom helt på riktigt. Det är ju unga skådespelare som framförallt är väldigt inne på det. Ja, och, och, och jag tror att för vissa funkar det liksom. Och jag lekte lekt men jag minns att jag ljög. Ja. Jag, det var, jag det, kände aldrig den. Det är ganska än. få som tror jag jobbar kan, på det sättet. Ja. Men jag skulle säga att det är inte alls... Det du beskriver också som att inte göra någonting. Det är att ha den förståelsen. När jag ser dig spela den här pjäsen som du också beskriver där... Så även om du fysiskt var Väldigt inaktiv eller hände inte mycket Så se att du har en förståelse för Den här, den här, den här situationen Och den här pjäsen och den här personen och ja. Den förståelsen, den är inte gratis Den har du inte fått gratis Du kanske inte upplever att du jobbar för det nu Men du har jobbat för det mm. Ditt intellekt har i alla, hela ditt liv jobbat fram Till att förstå att nu Tar jag den blicken Biter underläppen just där. Gör de här superenkla mm. valen. Men det är inte självklart. Tro mig. Det är inte självklart. Jobbar som jobbar jobbar med blivande aspirerande skådespelare. Ja, det är fint. Jag blir, jag blir verkligen glad. för Jag upplever att ju mindre jag bryr mig. Desto bättre jag blir jag. Ja. Så kan är det ju säkert. Men bara det. Det, det är ja, det står hur svårt det är. Ja. För folk. För det är kanske inte det är det men förstår du hur svårt det är att liksom kunna gå upp på scenen och, och liksom, jag blir inte så mycket, jag tar det helt lugnt folk kan öva i år på det mm. De är, det är en enorm bedrift ja, men det var egentligen det här jag ville komma fram till <laughs> nu kommer kom, kom, kom, kom ingen här Så eh, Jag står med på en grej med eh, podd, Jag lyssnar mycket på poddar mm. eh, Och när de säger Välkommen tillbaka efter Efter en sån här paus mm. eh, Är det klart jag stämmer, en klart nej. nej men det är så. Här, ja, men Det är en, en jingel på två sekunder Och så säger han, välkommen tillbaka Det de själva verket menar är Nu har jag haft en paus I'm sure men det jag, jag som lyssnar har inte haft det. Nej, det är förmätet. Mm, för jag tror du att de är. Vilka tror vi att vi är? Ja. Jag tror att det är roligt. Men eh, jag, jag, jag, jag, ni har kanske hört att jag gäspade. Jag är ju väldigt trött för jag går klockan kvart över fem i morse. det. Mm. Och vill jag vill ändå ta upp det här. Jag är ju när jag börjat på en krålkurs. Ja, krålkursen. Ja, Jag börjar på den idag. Och den, den, börjar, den är mellan sju och åtta på månaderna. Jättetidigt typ mitt i natten. Men jag tog det i alla fall. Ja, men så i morse vaknade jag klockan kvart över fem. nästa klockan på kvart till sex. Skulle jag gå upp. Så vaknade jag kvart över fem. Så var jag så här som om, som om det var första skoldagen. Liksom. Äh. Jag hade ju förberett jag packat ryggsäcken och köpt sådana här sådana här solglasögon. Sim Simglasögon. Simglasögon. Ja men allting var klart liksom. Packat ner deodorant, shampoo och så. Ja. Så då jag, kunde jag inte somna om så jag bara, men jag går upp. Så jag har ju varit igång här sedan klockan kvart över fem. Men det var, det var jätteroligt. Vi har, fått, vi har bara fått simma med en arm. Första timmen. Börja med, Börja med. Ah. Börja med. Nej, men Vi har fått, fått flyta, hitta balansen. Sprattla lite grann med benen. Inte för mycket. handlar inte om fart, det handlar om teknik. Och paddla då med en arm. Så mm. nästa gång ska vi bara jag paddla med... Jag hör att du kommer vara så bra på att simma. Ja, jag tror jag faktiskt... Jag, kommer, jag, jag, jag, jag, jag, jag önskar att jag skulle kunna ha fått lite mer... Liksom lite mer, att han hade sett med lite mer den här simlaren Jag hoppas på, han sa innan så här, det kan ändå att, att kanske är så att vi ser någon här som vi kanske vill flytta upp till eh, nybörjare två. Jag tänkte att det måste vara jag. <laughs> eller kanske någon, eller kanske. De har ett system, jag. Eller kanske. De har ett fruktansvärt system med ja, ut inte ja. titta ja, sig Ja. Ja, Fanns han, för han också, så här, han också så här, Och det kan vara så att någon så kanske behöver flyttas ner ett steg Finns det lägre steg? Nej, nej det, gör det, inte, det gör det inte De hade sådana här, så här plast De hade så här plast, plastgrejer Som man kunde sätta på händerna Det kanske är de man kan få ta på mm, sig då paddel. Ja så här, det om man inte Men jag vet, jag vet. Eller så kanske det är någon sån här special då, Det finns ju de små det fanns vi hade ju sån här headset på oss också hörsel liksom ja jag vet så han kunde kommunicera ja, alla hade det ja. så ni hörde vad han sa ja. det är fantastiskt, ja. det är fantastiskt. Ja. så han stod i en sån här walkie tåg eller sån här myggade upp och sån alltså, så mm. om jag jag 5 ja. alltså, Lumbibadet simskolan den här tanten som gick med den här Jalala. långa metallpinnen ja, med ringen där nere ja. Tänk om det fanns en sån mm. Som, vilken vilken mm. magi det hade varit att komma... Mm. För det var inte magi, minns jag. Mm. Nej, det var jättehemskt. som kom och tryckte lite på henne. Det, det var ju som en kränkning. Hon, Nej, det här men, var inte men, kränkande. Det här men, var... Frida, jag måste fråga. Varför vill du gå mm. den här jo, kursen? Jo, för att i somras så gick jag Doris på simskola. Eh, på Amundön. Och då, så innan ja. det... Amundön är ju ett ställe där... Eh, ett handikappbad. Ja, ett handikappbad. Mm. Så, men det är tillgängligt anpassat Så att det finns en... Eh, det finns en så här ramp ner och det är en så här hiss för de som inte kan gå. Allt finns. Vilket är väldigt, väldigt härligt. För oss har det varit som en helt underbart. Man kommer dit så hör man någon som säger det, ja. det som, ja men det finns andra som inte är, alla är som konstiga. alla andra uh -huh. alla enkelt. har något konstigt uh -huh. och, och, och man vet inte, ibland så är det så också så här, det, är, det är mycket då så att säga normala människor också, så det är väl svårt då, men ofta om man, om man kanske träffar någon som man känner lite grann. då är man alltid så här. Man, man, hur, hur har ni fått tillgång till det här badet, ja, tänker ja, man, men man vågar inte fråga det okay, det är en del eh, det inhägnat vad säger man? Eh, normater, säger man man kan Norra. säga att det är ett gated community mm. för crips Mm. <laughs> med sina kompisar. Mm. Ja, så att om man är ja. en normat ja. då är man där med någon. Ja, precis. Ja, så du skulle kunna följa med, liksom. mm. ja, men, och då så gick Doris på simskola där för Amanda hette hon Amanda, ja. mm. jättebra, så himla bra simfröken Och innan Dori simskola så för då var man i Polen och liksom lekte lite och så där. Så var det en krålkurs för barn och så tyckte jag att den här Amanda hon var så inne bra på att lära ut simning för det, jag tog lite jag, jag liksom Frida, stod... jag, jag kan beskriva Frida gick där vi, vi, för, för polen är det kanske, kan det vara med 20 gånger 10 liksom. Ja, precis. och så är det en längd är avsedd för simskolan och då gick Frida liksom längs med, nu vet du de här simsnörerna som finns, längs med där och tjuvlyssnare på Kråhl-kursen mm. och även vanliga simskolor också ja. och sen så slängde hon in så här försturna frågor lite. du, förresten, om man ska så här <laughs> <laughs> och så Amanda naiv och gav väg gav iväg i väg det är små tips, jag, men jag avbröt ju henne det det sin simskola. Ja. Du, ursäkta, kan jag få en? Ja. Nej, men hon var jättebra, för jag märkte när man gjorde det hon sa, framförallt bara vanligt bröstsim så simmade det så himla mycket fortare. Och det var så små, små grejer. Och men, så, men varför är det här viktigt för dig? Jag bara tyckte det var, det var att det gav snabbt resultat, antagligen. Men har du ett ah. mål om att du liksom, vill du göra någonting? Ja, men, ja, men lite. Tävla, ja, men kanske, kanske. Okay, jag har bara det... gått en gång, men jag har ändå sett lite in och kollat finns, har, de, har de korpen i i simma-krål. Ja, Gud, det intressant. Det. Ja. Nej, men jag tror att det, så här krål, här... Krål, krål, det är kro. De är jättestora. Skit mycket. Vad har du hur många headset som helst? ja jag, vad det jag var, var jag tvungen att ha, jag var tvungen att ha, jag var tvungen att ha mössa, Det hade jag inte införskaffat för jag gång. det nästa gång. Intressant. Ja, för att det, just för headset. Nej, men jag har ju kort hår, då behöver man inte det. Men för den här lurarna då. Ja, ah, det är bättre. Men då fick jag låna där då då. Och gud jag minns när man fick ta på sådana mässor. Alltså, men, ja, men det gjorde inte. Det är ny, nytt material nu. Det är nya tiden. Ah. Det var jäst som smör liksom. Får Ja, där av. Jag är lite trött och jag har varit igång här är väldigt länge. Väldigt super Klockan är ju nu kvart över nio på kvällen. Nu kommer vi till nästa punkt och det är veckans solala uttryck. Mm. Okej, okay, veckans generala uttryck är ett uttryck som jag verkligen är stolt över. Ett något som verkligen alla kan använda. Det finns väl andra uttryck för det. Men det här är, är ännu bättre. Det är solvet säklum. Historien bakom det här uttrycket är att solvet säklum är det är latin. Och betyder, mm. Jag skulle kolla upp det innan faktiskt för att se vad det faktiskt betyder. Det betyder upplösa. Mm. Eh, vilket, ja sol, solvent det finns mm. solmet eh, men det är inte så vi använder det här utan det här, såklart <laughs> såklart inte det är alldeles för trivialt det här kommer från eh, jag vet inte exakt hur vi kommer kom att snacka om det här det är, mycket, det är så mycket samtal som florerar i filmen Amadeus mm. eh, i, om mm. Mozart mm. så finns det ju en scen i slutet där Mozart håller på att dö och hans ärkefiende som i det här skedet filmen har liksom kommit lite nära. Honom, Salieri, en lysande film. Det det här han sitter vid hans dödsbädd och Mozart skriver då sitt rekviem den dödsmässan sista här och han liksom är så svag att han kan liksom inte röra sig utan han ja, ligger så. i sängen och så sjunger han lite toner och så da, da, säger da, han så ah, F, G, upp till A, ah, ass Uh, håller en halvnot där och, och Salieri sitter och liksom försöker hänga ah, med Jag skriver ah, ner så här Och han är bara och så, stopp, stopp, stopp, Är det såhär att han säger uh. Lös det bara Nej, nej, nej, nej. nej Du, du gör alltid det här jag. Jag fick... Du föregriper alltid Jag försöker gissa uh. ibland, ibland har du rätt uh. Ibland har du fel Men det fläser alltså ingen roll Du gör aldrig saken bättre att göra det <laughs> Nej, gör, jag gör det rätt eller fel Så det är uh. så här. Jag har en rytm här uh. Låt mig komma till den i uh, säger sig ibland, det är snabbt, det är för snabbt, det är för snabbt. Mm. Uh, jag hinner inte med. Men då sa vi också om att mycket av det som han också tog upp. Varje grej när han kände så här eh, han sjunger liksom fjärdoda fjärdoda fjärda och och, och Saler bara sjunger så bara sjunga så fjörriva. Ja, spännande men sen så bara ja ja jag fattar vad du menar. Ja ja ja ja ja ja. Yes. alltså med texten och texten är ju en standardtext. Det är ju som liksom en en text. Eh han bara die jag ska uta han keddilla stick. Solvet seklum infavilla test Ja, jag fattar, jag fattar vad du menar. Test David Cups ibila han liksom bara det ger sig av sig självt. Mm. det är without saying. det är liksom uppenbart. Ja men nu ja. ja, för att det här är ändå säga att det är fantastiskt men många linjer vet man vart de är på väg mm. om man säger så. och inte minst Salieri som ändå var en stor kompositör även han visste ju det och det här kom det liksom att det är uttrycket att föddes utifrån det att såväl ett betyder alltså när någonting är man säger det när du, när man säger ja men du fattar och så vidare mm. eh, du vet att det här är på väg. För ah. bara man säga och det och det, då säger man inte solvet säg det man säger bara solvet. Ja men det är solvet. Eh, ja men du går dit höger sen vänster alltså solvet. Mm. Ja det är så när, när ni gör musik då när ni gör det där. Ja, Exakt ja. det var det precis det jag så underförstått så är det att ni jämför er med måsart <går> det, det tycker jag ni kan göra eller kanske Kärkärlig. Salieri då. Ja. <går> <går> <Okay>. <går> det det Ett prov på ödmjukhet i slutet här på Men han är nog lite mer människa Salieri på något sätt. Ja, han är ju van. Ja, en Han kämpade <går> ju liksom Mozart var ju en mer av en gudafigur i i sin, i sin i konstnärskap. Salieri han fick jobba för det. Han mm. grindade mm. ute liksom. <går> ja, Men det är faktiskt. väldigt bra man kan säga det är viktigt sammanhang som så säger Ja, solvet, eh, solvet. du fattar. Fast, Fisker, fast, jag fast, det ska använda. Det bra ja. ordet. Mm. Eh, vi har haft en eh, härlig kväll här. Mycket eh. härlig. Mm. Vi har eh, gått igenom lite yrken. Kanske trampat... Ja, vi har trampat många yrken på Frisören. Ja. Eh, jag, jag, jag känner mig... Förlåt, frisören. Frisörerna kom eller, eller, sist. Ja, det är taskigt. Ja. Och, ja, hamnarbetarna fick stryk. Och, ja, ja, vi, det är mycket... Men vi står vi står för det. Här. Ja. Vi står för det här, till 100 procent. Tills vi står för något annat. Ja, exakt. Mm. Eh, och, och vi har haft referenser som verkligen säger folk. Kristdemokraterna har fått sväva in. Eh, mm. Vi har pratat skola. Eh, har vi? Ja, lärare. Ja, lärare. Ja. Ja, Vårt partiet. har jag, fått sin. Jag känner som att Stefan Löfven har fått liksom, eh, i, i hamn. Ja, oh, men, han ska få hamnen, ja. hamnen. metallare oh. Ja, men skål för det hörni. Och eh, nu, eh, nu gör vi natta. Det gör vi. God kväll. Ja. God kväll.